Ér, idő. A világa a rádióban. Köszöntöm hallgatóinkat, Gimes Júlia vagyok. A tudósok évtizedeken át azt gondolták, hogy a szüleinktől örökölt genetikai információk valamilyen formában szükségszerűen megjelennek bennünk. Az elmúlt években azonban kiderült, hogy ez nem igaz. Kiderült, hogy a környezeti tényezők, óriási hatással vannak az örökletes anyagra. És igen gyakran úgy vannak rá hatással, hogy magát a genetikai információt, azaz a DNS betűjnek sorrendjét nem változtatják meg, nem okoznak mutációt. A környezeti hatások sokszor abba szólnak bele, hogy egy gén meg tud-e szólalni. Kifejezésre tudja juttatni a benne kódolt genetikai információt. Egy fiatal tudományterület az epigenetika foglalkozik ezzel. Ez a téridőmai témája. Egyebek között hallani fognak arról, hogy ha a patkány mama nem gondozza nőstény kökét, akkor a gyerekből is rossz anya lesz, de ha anya helyett törődő anyukát kap, mégis jó mama lesz belőle. Beszélünk arról, hogy a környezeti tényezők hatásai több generáción keresztül érvényesülhetnek még akkor is, ha az utódok azokat a környezeti hatásokat már nem szenvedik el. Szó lesz arról is, hogy a helytelen életmód elronthatja a biológiai óránkat, és ez különböző betegségek kialakulásához vezethet. Arról, hogy a stressz az epigenetika trükkjeivel megváltoztathatja az immunrendszer működését, és a magzati életben elszenvedett stressz, míg a felnőttkori stressztűrő képességet is rombolja. Először Arányi Tamás molekuláris biológus és Bálint-Bálint László kutatóorvos ők egyébként nagy nemzetközi epigenetikai konferenciát is szerveztek Budapesten, elmondják, hogy tulajdonképpen miről is van szó. Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden sejtünkben ugyanaz a DNS molekula van, ugyanaz a betűsorrend. Arányi Tamás. És mégis egy máj sejtünk, idegsejtünk, sejtünk, bőr sejtünk, vagy egy vese sejtünk, már csak ránézésre, mikroszkóp alatt is másképp néz ki, és teljesen más a funkciója. Mi lehet ennek az oka? Az az oka, hogy egyes sejtekben ez a bizonyos óriás molekula, a DNS, másképp és másképp van feltekeredve, és más és más része lesz úgymond nyitva, illetve zárva. A nyitott részek azok, amelyek aktívak, amelyeket felhasznál az adott sejt, a zárt részek azok, amelyek hát, az adott sejtben nem működnek. Az, hogy mi az, ami nyitott, mi az, ami zárt, az az, amit tulajdonképpen az úgynevezett epigenetika meghatároz, és ez a nyíltság-zártság tud öröklődni egyik sejtről a másikra, és bizonyos esetekben egyik szülői generációról az utód generációra. Melyek azok a környezeti tényezők, amelyek ezt a nyíltságot, zártságot befolyásolhatják? Én úgy szoktam a diáknak elmesélni ezt, hogy olyannak képzelhetjük el a genomunkat, mint egy könyvtár, amiben számtalan könyv van, külön polcok, külön történetek, és az, hogy melyik könyvet veszik le a polcról az ember, milyen történetet olvas el abból a könyvtárból, az viszont egy környezeti hatásnak lehet az eredménye. Bálint Bálint László. És az övöklődhet, hiszen egyik könyvből aztán áttipjük a másikba, és egymás után adjuk a történeteket egymásnak. A környezeti hatások, amelyek így öröklődnek, vagy befolyásolják az öröklődést, azok nagyon sokrétűek, A táplálkozás az tipikusan ilyen, de ilyen banalítások, hogy a az étrendünkben C vitamin. A táplálkozás és a környezeti hatások is sokrétűen függenek össze, például a napfény, a D-vitaminon keresztül nem is gondolnánk, hogy Magyarországon a felnőtt lakosság nagyon nagy része az D-vitamin hiányos, és egyedül azok a kisgyerekek, akik még a nagyszünetben a tanárok kicsapják őket az udvarra, egyedül ők azok, akiknek nincsen D-vitamin hiányuk Magyarországon. És a D-vitamin az immunrendszert ugyanígy a epigenetikáltásokon keresztül befolyásolhatja. A katona, aki sebet kapott a harcban, a katona fiáért aggódó anya, a játékos, aki a lóverseny futamára mered, sőt a ló és a zsoké is mind a stressz állapotában vannak. A koldús, akit éjség gyötör, s a nagybélű, aki pukkadásig jól lakott, a szüntelenül csőttől rettegő kisboltos, s a pénzes kalmára, aki új milliókat hajszol, őket is a stressz hatja át. A családanya, amikor kicsinyei lépteit vigyázza, a gyermek, aki leforrázza magát, s azok a bőrsejtek, melyekre forró lőtjent, mind-mind stressz hatásban vannak. Ez a rejtélyes állapot a legkülönfélébb embereket épp úgy érinti, mint az állatokat, sőt az egyes sejteket is, és pedig a legváltozatosabb okok hatására. A stresszelmélet világhírű megalkotója Seje János írta ezt 1956-ban Életünk és a stressz című könyvében. Husszú pályája során elméletét kiterjesztette a sejtől a társadalomig, de biztosan őt is meglepnék azok a fantasztikus dolgok, amelyek azóta a stressz epigenetikai hatásairól kiderültek. Például az, hogyha a patkány mama a születés után nem gondozza kicsinyeit, ami számukra óriási stresszt jelent, megváltozik a stresszhez való viszonyuk, illetve a lányokból rossz anya lesz. Csóka Szilvia zoológus, Szendrei Ediknek beszélt erről a vendég a háznál című műsor egyik régebbi adásában náluk a gondoskodás az egy nyalogatás dögönyözés és így is mérik, hogy az édesanya sokat nyalogatja, tisztogatja az utódokat vagy keveset, és hát jól elkölthető csoportok. Itt még csak arról beszéltünk, hogy sokat vagy keveset nyalogatta, tehát ez egy ennyire egyszerű fizikai dolog, és mégis tulajdonképpen a stressz a ciklusát nagyon erősen befolyásoló és meghatározó tényező, és hát egy nagyon érdekes anya-lánya öröklési mechanizmus is megjelent, tehát a keveset nyalogatott kicsi lánypatkányoknak, már kevesebb ösztrogén receptoruk fog ki alakulni az agynak egy bizonyos területén, előrevetítve azt, hogy ők maguk is kevésbé érzékeny édesanyák lesznek. Ez, ők még csak hétnaposak, és már tudjuk, hogy sajnos az ösztrogénre, ami az anyai viselkedésért annyira felelős hormon, ők már kevésbé lesznek érzékenyek. Tehát van egy ilyen öröklése szintén transgenerációs hatás, ami nagyon jó hír ebben, hogy egyetlen egy nevelő szülőve, tehát a kispatkányként Kicserélik, és egy ilyen keveset nyalogató édesanyja újszülöttjét odaadják, és sokat nyalogatónak, akkor ő már sokat nyalogató anyuka lesz. Ezért gondolom ezekről az eredményekről, hogy érdemes lenne a köztudatban talán jobban egy kicsit, hogy bekerüljenek, mert gondolom bele, mennyire nem mindegy, hogy egy élő valamin mozog-e egész nap az a gyerek, vagy egy kis a matracán, ami se nem mozog, se illata nincsen, se nem reagál. Én nem vagyok, ez már személyes félelmény, tehát nem gondolom, hogy egy se gyereket 24 órák ablazzókendőbe kell tenni, mert nem szeretem semmiben a végletet. De biztos, hogy a minél több testközelség biztosítása az egy olyan előnyhöz juttatja a gyermeket, amiből még akkor is profitálni fog, amikor mi már nem is teszünk a világon. És azért ez talán az édesanyját is megerősíti abban, hogy a sokszor kimerítő nappalok és éjszakák során legyen egy kapaszkodója, hogy ennek talán több értelme van. Ez tovább mutat, mint az aznapi megnyugtatás. Sokáig csak állatkísérletek igazolták, hogy a magzati korban elszenvedett stressz hosszú távú hatás gyakorol a megszületett kölykök életére. 2011-ben azonban német kutatók megjelentettek egy tanulmányt, amely 25 fiatal követéses vizsgálatáról szólt. Minnyájuk édesanyja a terhesség során súlyos bántalmazás szenvedett. A megszületett gyerekek még fiatal felnőttként is nehezen bírkóztak meg a stresszel. A német kutatók Thomas Albert professzor vezetésével azt bizonyították be, hogy a magzati életben elszenvedett stressz hatására epigenetikai folyamatokon keresztül megváltozik egy gén szerkezete. Egy olyan gén szerkezete változik meg, amely a stressz hormonok fogadására szolgáló kötőhelyek termelődéséért felelős genetikai információt szolgáltatja. A gén megváltozásának következménye pedig az, hogy a szervezet kevésbé hatékonyan képes válaszolni a stressz kihívásaira. Haller József stresszel foglalkozó kutatót hallják. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a stressz hormonok termelése leállítja önmagát.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 ennek a receptornak a segítségével, hogy mennyi stresszhormon van a környezetben, és mikor elér egy bizonyos szintet, akkor elindul a negatív visszacsatolás, tehát akkor leállítódik a stresszhormonok termelése. Na most ennek a receptornak a szerkezetében találtak olyan változásokat, amelyek epigenetikai okokra vezethetők vissza. Tulajdonképpen ez a negatív visszacsatolás hibásan működött ezeknél a hányatott gyermekkorú felnőtteknél. Tehát ennek következtében a stresszválaszuk lassabban áll le, nehezebben áll le. Ez két dolgot jelent. Az egyik az, hogy a vérben a stresszhormonoknak a mennyisége magasabb szintet ér el, hiszen nem állítódik le időben. És a másik pedig az, hogy maga a stresszválasz hosszabb ideig tart hiszen későbben áll le. Most nincs arról szó, hogy nem állna le soha, csak egyszerűen arról van szó, hogy a stressz hormonok magasabb szintre emelkednek, és hosszabb ideig vannak jelen a szervezetben. Ez egy megnövekedett stresszválaszt eredmény. Ennek milyen következménye van a viselkedésre? Jól tudjuk, hogy bizonyos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 Rossz stressznek pedig azt a fajta stressz nevezte, amikor az ember nem ura a helyzetnek, amikor nem tőle függenek a dolgok, csak tehetetlenül elszenvedi őket. Nos majmokon bebizonyították, hogy a rossz stressz epigenetikai változásokon keresztül módosíthatja az immunrendszer működését, és ezzel fogékonyabbá tesz a betegségekre. És mivel a majom kísérletek alapján feltételezhető, hogy ilyen folyamatok embernél is bekövetkezhetnek, a kísérletek egy kis magyarázattal szolgálhatnak arra, hogy stresszelteli élethelyzetekben miért kapjuk el könnyebben az influenzát. Falus András akadémikust, immunológust hallják. A majmoknál, hasonlóan, mint az embereknél, van egy nagyon jellegzetes társadalmi hálózat. Tehát vannak erősebbek, gyengébbek, főnökök, kevésbé főnökök, dominás, kevésbé dominás, hát egy hierarchia van. Na most ez a hierarchia, ez meghatározza a magatartásukat. Ebben a Kísérletben mesterségesen megváltoztatták ezt a hierarchiát. Olyan helyzetet hoztak létre, hogy az a nőstény majom, ami eddig az első helyen szerepelt, neki a helyzete valamilyen szociális környezetváltozással nagyon radikálisan megváltozott, mások pedig jobb helyzetbe kerültek. Mindezek után vért vettek ezektől az állatoktól, és a linfocitákból, tehát a fehérvérsejtekből, amik az immunválaszért nagy részt felelősek, megvizsgálták, hogy ezen sejtekben milyen gének fejeződnek ki, milyen gének aktiválódnak az előző megszokott hierarchiához képest. És azt a feltételezhető, de eddig nem bizonyított eredményt találták, hogy azok a gének, amik a gyulladást szabályozzák, működése drámaian megváltozik. Azok a gének, amik gátolják a gyulladást, azok kevésbé működtek, amik megfokozzák a gyulladást, azok nagyobb mértékben fejeződtek ki. Tehát a környezeti hatásokra, epigenetikai hatásokra a DNS-en. Olyan változások, olyan kémiai változások mentek végbe, ami ugyanaz örökölt genetikai nukleotid sorrendet nem változtatja, de megváltozik a gének aktiválódása más gének és más mértékben. Fjeződtek ezek a gyulladásos folyamatok aktívabbá váltak, az megjelente betegségekben. Tehát mondhatjuk el, hogy a hierarchiában visszaszorult majmok, betegebbekké váltak. Inkább azt mondhatjuk, hogy a hajlamuk az esélyük, érzékenységük, különböző betegségekkel ebben a helyzetben megnőtt, de ezek a folyamatok visszafordíthatóak. Hát, hogy ha a majomnak a pozíciója javult, akkor az ő immunrendszere is javult, tehát a gyulladásos folyamatok visszaszorultak? Igen, egy bizonyos szint után ez valószínűleg állandósul, de ha ez egy bizonyos időn belül megtörténik, akkor ez visszafordítható. Tovább gondolhatjuk-e ezt a történetet olyan irányba, hogyha ez így van a makákomajmoknál, akkor ez így van az embernél is? Én azt hiszem, hogy alapvető elvében embernél is ugyanígy van. Talán nem pont azok a gének, talán nem pont az a módosítás, de az az elf, hogy a környezet hatása igenis meghatározza, hogy a bennünk örökölt génjeink hogy működnek. Az egész környezetünk minden része hat ránk, és hat erre az úgynevezett epigenetikára. Arányi Tamás molekuláris biológus. És ezek közül fontos megemlíteni a mérgeket, mint például a dohányzás, ami egy közismert méreg, és ez Különlegesen fontos a terhesnők esetén, a dohányzás hatással van a magzatra, sőt, akár a terhesnők nokájára is hatással lehet, és megfigyelték, hogy ez nem egy ilyen gyors kifutású hatás, hanem egy későbbi, sok éves távlatban megjelenő asztmatikus tünetekkel jár együtt. De ez nem az egyetlen hasonló jellegű megbetegedés, amit a környezeti tényezők tudnak eredményezni, több évvel ezelőtt publikáltak már ilyen adatsorokat, amelyek azt mutatták, hogy a koros étrend az milyen kései, sok évtizedes hatással bír az unokákra, akik mindenféle szívérrendszeri megbetegedésekben vagy cukorbetegségben tudtak nagyobb eséllyel megbetegedni, illetve sok generációs hatásra vitamin vitaminhiányt az adott esetben. A falsav hiány ezek kísérletek amelyek sokkal jobban kontrolláltak, és ezért sokkal pontosabban kimutathatóak a hatások, hogy amiről tudjuk, hogy a terhes kismamáknak különösen fontos szedni, a forsa hiány megváltoztatja a sejteken belüli nyílt és zárt állapotokat, ezeket az epigenetikai struktúrákat és problémákat tud eredményezni, három-négy-öt generáción keresztül is akár. Mi az oka annak, hogy ezek az úgynevezett epigenetikai változások öröklődnek? Tehát, hogyha a DNS betűsorrendjében ezek a külső tényezők nem idéznek elő változást, tehát tulajdonképpen valójában nem mutációról van szó. Akkor hogy lehet, hogy ezek a változások generációról generációra öröklődhetnek? Itt egy kémiai változásról van szó. Bálint Bálint László kutató orvos. A DNS-ben lévő nukleotidok, némi betű, az nem cserélődik ki, de olyan, mintha egy ékezet kerülne rá, és ez az ékezet egy sejtosztuláson keresztül átmenne a következő generációba. Nem mindegy, hogy azt mondjuk, hogy mer, vagy azt mondjuk, hogy mér. Tehát, hogy tulajdonképpen ezek az ékezetek befolyásolják azt a kinyithatóságot, vagy becsukhatóságot, amit ön az elején említett? Egészen pontosan. Az epigenetikai kutatások lehetővé teszik-e majd valamikor a gyógyítók számára, hogy ezeknek a környezeti tényezőknek a hatását befolyásolják, Az ezek miatt keletkezett betegségeket gyógyítsák, vagy ezeket a DNS-ben bekövetkezett ékezetes változásokat visszacsinálják. Ez utóbbi harmadik példa, ez tipikusan már elérhető. Tehát vannak olyan gyógyszerek, amelyek beépülnek a dns be és megakadályozzák ezeknek a lékezeteknek a megjelenését. És azt figyelték meg, hogy kezdetben a gyógyszer hatására bekövetkezik egy nagyfokú változás, ami áltat néhány hétig, és utána a sejt újra programozza a saját magát, de nem az eredeti beteg állapotban, hanem egy egészséghez közelebbi állapotban. Ez a gyógyszer ma már Európában elérhető, az USA-ban is és például egy egészen rosszindulatú, időskori akutmialóid leukémiát megelőző betegségben, amikor a vérképző rendszer úgymond kimerül, ezekkel a gyógyszerekkel lehet a tüneteket javítani. Paolo Szone-Korzi, a Kaliforniai Egyetem Epigenetikai Centrumának igazgató professzora a már említett Budapesti Nemzetközi Konferencián arról tartott előadást, hogy a környezeti hatások epigenetikai folyamatokon keresztül megváltoztatják a biológiai óra működését is, és ez sokféle betegség kialakulását segítheti. Paulosa Szone-Korzival a konferencián beszélgettem. A szervezetünkben a cirkadiánóra feladata az, hogy valamennyi élettani funkciónkat szabályozza. Reggelenként felkelünk, és reggelire van szükségünk, éjszaka pedig aludnunk kell. Reggelenként a vérben viszonylag magas a kortizol szintje, egyebek között eszkésztet evésre. Éjszaka, a tobozmirigy hormonja, a melatonin mennyiségen nő, ez elálmosít és ágyba küld bennünket. Szóval minden egyes napi tevékenységünket, akár evésről, alvásról, sportolásról, munkáról van szó, a biológiai óra kontrollálja. Az ember ugyanis a Föld nevű bolygón él, ahol meghatározott ritmus szerint változnak a fényviszonyok, világos van és sötét, reggel és éjszaka. A hőmérsékleti változásokhoz is alkalmazkodnunk kell. Ha azonban a cirkadián ritmust felrúgva, helytelen életmódot folytatunk, késő éjszakáig tévét nézünk. Az éjszaka közepén, amikor a biológiai óránk nincs felkészülve az emésztése, bevágunk egy nagy hamburgert, nassolunk, késő este sportolunk, és ezt rendszeresen csináljuk, a biológiai óra elromolhat. Epigenetikai folyamatokon keresztül megváltozik a biológiai óra alakításában résztvevő gének működése, és ez számos betegség kialakulásához hozzájárulhat. Ilyenek az alvárzavarok, a cukorbaj és más anyagcserebetegségek, a magas vérnyomás és bizonyos daganatos kórképek is összefüggésbe hozhatók a cirkadián ritmus felborulásával. Nagyon sok adat van arra, hogy például a nővérek, akik rendszeresen dolgoznak éjszakai műszakban, nagyobb eséllyel betegszenek meg emlőrágban, mint más nők. Van-e lehetőség arra, hogy az elromlott órát valamilyen úton, módon megjavítsuk? Inkább el kell kerülni a problémákat. A legjobb a megelőzés. Meg kell próbálni az életünket úgy alakítani, hogy alkalmazkodunk a biológiai óránkhoz. Egészséges ételeket fogyasztunk, rendszeresen és nem össze este nem sportolunk. A nagy gyógyszergyárak egyébként dolgoznak olyan gyógyszerek kifejlesztésén, amelyek például az epigenetikai folyamatok módosításán keresztül próbálják szabályozni az óraműködését. Szerintem 5-10 éven belül lesznek is ilyen gyógyszerek, amelyek nem csak a megelőzésben segíthetnek majd, hanem a depresszió vagy az anyagcserebetegségek kezelésében is. De ha már a gyógyszereknél tartunk, van egy viszonylag fiatal tudományterület, az úgynevezett kronofarmakológia, amelynek célja, hogy minden gyógyszert olyan napszakban vegyünk be, amikor a leghatékonyabb a szervezetben történő átalakulása, és a legkevesebb a káros hatása. A gyógyszerek nagy része ugyanis a májban alakul át, és a máj működését is erősen kontrollálja a cirkadián ritmus. Ha tehát egy gyógyszert rossz időben veszünk be, nem lesz elég jó a hatása, vagy több lesz a mellékhatása is. Ma divatos kifejezés a személyre szabott orvoslás. Nos, a jövőben a személyre szabott medicinába az is beletartozik majd, hogy az illető a megfelelő időben vegye be a gyógyszereit. Szerintem ez az egyik irány, amely felé az orvostudomány az elkövetkező tíz évben halad. A téridőt hallották. A műsort Gimes Júlia szerkesztette, a hangmester Magsai Helga volt, közreműködött Kovács M. István és Varga János. Az ismétlés ma este 23 óra 36 perckor lesz, most pedig a krónika következik itt a Kossuth Rádióban. 2015. augusztus 19-ei adásunkat ismételtük meg.